M-am gândit să-i fac pe oameni fericiți. Oh! însă pentru că ei nu apreciază fericirea dacă le-o dai pe gratis, vă cer să le vindeți oh, Vom oh, face așa cum ori dorm,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 Ho, ho, ho, sire, ce căraioasă idee, mii de tunete și fulgere, ce căraioasă idee ați avut! Cele șapte stele, împachetare cele șapte mărfuri divine în lăzi diferite.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 Iar dintr-un grup de femei, una mai cochetă i-a strigat. Hei, mai îmi din Lyon, dantele din Valencia, eșarfe din Alger, coral din Napoli, perle din Ceylon, rubine din India și diamante din Costa de Fildes. No spirit! Spiritul găsim pe toate drumurile și pe gratis!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 Spirit. Ce vinzi acolo? Oh, oh, spirit! Spirit, da? Oh, știți ce este? Am auzit vorbindu-se. Trebuie să cumpărați, mm. oricât de puțin. Mm. Fie chiar și numai pentru a face cunoștință cu el. Este cotat? Oh, nu! <laughs> Asta e bună. Atunci ce cauți la bursă? Oh. Ai legitimație? Mm, nu! Domnule Bamesi!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 de atunci strângarea străzii care beau apă din această fântână au atâta spirit. În timp ce steaua numărul 1 ieșea printr-o poartă a orașului, steaua numărul 2 intra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 Să zice că din timpul acela comisarii de poliție sunt atât de virtuoși. În acea zi, a treia, stea intra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 dacă din nefericire această vânzătoare face avere, noi suntem ruinați. Erau medici în primul rând și dricarii în al doilea rând. Ah, am zis două grupe de indivizi. <gângh> Trebuia să spun un singur grup. Că în acest oraș medicii și groparii erau asociați și formau o singură societate. Dricarii și medicii se reuniră și hotărâre cu orice preț... Să se debaraseze de vânzătoare și de marfa ei. Planul de acțiune fiind făcut, un ia i-a smuls din mâini cutia. Steaua a început să strige: O, zi, o, au durat zata plii de Vino cu mine, micuța mea! Vino cu mine, pe aici! O să-ți înapoiem în cutia da. Vânzătoarea de sănătate A văzut un om cu o înfățișare Respectabilă Bine îmbrăcată, dar cu cam lugubru. A avut încredere însă în el Și l-a urmat El a condus-o la spital Când sărmana a recunoscut Locul în care era, a vrut să iasă Afară cât mai repede cu putință Dar poarta s-a închis În urma ei Domnule, domnule doctor, aveți mila de mine, sunt sănătoasă! Te înșeli. ești foarte bolnavă! Da, da, am poftă de mâncare, mănânc bine! Rău simptom! Beau bine! Rău simptom! Dorm bine! Rău simptom! Am ochii limpezi, pulsul regulat, limba mm. roz! Rău simptom, rău simptom, rău simptom! dezbracăte. Sunt sănătoasă, nu mă dezbrac! Dezbracăte și pulcă Nu mă dezbrac! Gardien? Da. Nu mă dezbrac! Dezbrăcați o nu, cu forța nu, nu, și negați-o de pat. Așa. Te amesteci întreburile noastre. Vrei să vinzi sănătate? Când Noi vrem să vindem boală. Nu loc să ne propui să ne asociem, tu da. vii să ne faci concurență. Ei bine.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 O, oh, papagalul, Nicu, ai pejunat? O, oh, Jaco! No, no, no, no, o, no. Jaco! Asta a început să râdă și îi dă doi șantionul. Papagalul îl mâncă până la ultima bucățică. Se zice că. Din acel timp, papagalii trăiesc 300 de ani. Și tot în acest timp, vânzătoarea de longevitate care privea papagalul cu mronță eșantionul, auzi un mare zgomot. Și din mijlocul unei mari frământări a mulțimii, a patra stea, aceste cuvinte. Să cumperă onoare! Onoare! Era a cincea stea care își făcea intrarea în oraș.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 Au tăbărât peste mine? Oh! M-au jefuit? Oh! Și, și m-au lăsat ca moarte, așa oh! cum ați văzut. Oh! Bine, da! Cine au fost acești mizerabili? Bandi? Vagabonzi? Oameni muritori de foame? Oh! Au fost milionarii oh! surorile mele! Oh! Au fost milionari! Milionari! milionari.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 the woman fairy cheats. <laughs> <laughs> <laughs>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 Prietenului meu de o viață întreagă, Marelui și strălucitului Alexandre Dumas.